Al-Quran bagaimana tafsir menurut hadis Mana hadis Atau pada sesara mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada hadisnya bagaimana Dahulu para ulama mengatakan Rijalaku Sebutkan kepada kami Rijal kamu Rawi-rawi kamu siapa Kalau sekarang sudah Termaktub tertulis Dicetak di, di kitab-kitab hadis Siapa perawinya Dari mana asalnya Dari kitab mana Nanti diperiksa oleh ahlinya Ini yang dimaksud dengan Bagian dari agama Dan senjata Ada paham seperti ini Paham yang bermacam-macam Mana dasarnya Dari siapa sampai sampai tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah seterusnya Ahlul hadis adalah orang-orang terpercaya orang-orang yang amanah orang-orang yang sangat amanah orang-orang kepercayaan Rabbul alamin Karena mereka adalah memelihara agama Allah Swt. Mereka yang menjaga syariat Allah. Dahulu para ulama kita mengatakan para malaikat adalah penjaga langit, Ahlul hadis adalah penjaga bumi. Dia menjaga agama Allah. Dia yang paling tahu diperiksa orang. Ini ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ini perkataan manusia atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ayat Quran? Ini sabda Rasulullah? Ini perkataan salat? Ini sabda Rasulullah? Ini perkataan salat? Ini perkataan tabi'in dan seterusnya? Diperiksa, dipilah, didudukkan pada tempatnya. Adapun umat-umat yang sebelum umat ini tidak ada Ahlul hadisnya Berkata al-imam Abdullah bin Dawud al-Khari al-Khari Al-Khari bi Samitu min a'immatina wa min fawkina Saya mendengar dari para imam kita Dan orang yang di atas kita Anna ashab al-hadith wa hamlat al-ilm هم أمناء الله على ديني وحفاظ سن نبيه ما علم وعملوا أهل الحديث و اهل العلم مرئيه لا مران كpercaya ان الله atas agamanya dan penjaga dan pemelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkata ibamiyalei kahmas alhamdani يقول ما من لم يتحقق ان اهل الحديث Hafazatuddin فانه يعد في دعاء في دعاء المساكين الذين لا يدينون الله بدين قصري ببغدادني barang siapa yang tidak menetapkan bahwa ahlul hadis penjaga agama Allah dia memelihara agama Allah karena agama Allah terdiri dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling paling tentang hadis ahlul hadis. Ahlul hadis adalah orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an. Maka tentu mereka memelihara para penjaga agama Allah dari dimasuki kekotoran yang berupa kesyirikan, bidah, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang tidak menetapkan demikian Maka dia digolongkan kepada Orang-orang yang do'if Yang tidak beragama Kepada Allah dengan agama yang benar <tuk> Karena agama terdiri dari Al-Quran dan Sunnah Dua dasar utamanya Segala ilmu yang ada dalam Islam bercabang dari dua dasar ribu. Selain ijma' sahabat perkataan al-Muhajirin wal Ansar di mana termaktub perkataan al-Muhajirin wal Ansar wal Ansar. Di mana tertulis perkataan al-Muhajirin wal Ansar di dalam kitab-kitab Atham dengan sana maka ahlul adha ahlul hadith tentu lebih paham lebih tahu lebih banyak perbendaharaan ya. berkata soffiat al-tawri lagi-lagi kita berjumpa dengan imam basalim Imam yang diagungkan dibesarkan oleh para ulama, dijuluki Amirul Mu'minin, pemimpin orang beriman dalam ilmu Hadis. Yaitul, Al Malaikatul Quraz al wa Ashabul Hadis Quraz al Para malaikat adalah penjaga langit, Ashabul Hadis penjaga bumi lihat kalau ada orang membawakan hadis palsu siapa yang angkat berbicara ahlul hadis ini hadis palsu ini hadis daif ini hadis daifun jiddan ini hadis la'asalahu ini hadis batin ini hadis munkar lihat kaum muslimin dan para penceramah kita membawakan hadis utlubul ilma walau bil sin ilmu meskipun sampai ke negeri Cina tampil para ahli hadis ini bukan sanad Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini palsu Atau sekurang-kurangnya sanad lemah karena apa karena begini begini begini begini begini begini begini siapa yang menjaganya di bumi ahli hadis jadi perkataan Sufyan Az-Tawri Kalau ulama itu memuji Tidak seperti kita memuji seseorang Asal jadi saja tanpa bukti Ada buktinya Ada kenyataannya Lihat hadis itu beredar Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina Semua orang membawakannya Toko-toko agama banyak membawakannya. Siapa yang tampil menceritakannya? Para ahli hadis. Ini bukan sabda Nabi yang mulia saw. Ini hadis palsu. Ini hadis sangat lemah. Ini hadis munkar dengan penyebutan walobisin. Tambahan walobisin tidak ada. Kenapa? Karena di sanatnya ada seorang yang bernama Fulan Yaitu Abu Adiqah Dia ini adalah orang yang buruk hafalannya Bahkan tertuduh berbohong atas nama Rasulullah SAW Sebentar lagi kita akan saw Maka banyak hadis-hadis yang kita dengar Hadis-hadis palsu Bahkan hadis-hadis palsu tentang bulan Rajab. Siapa yang memberitahukannya Ahadul hadis? Sebentar lagi kaum muslimin. Sebagiannya. Bahkan mungkin sebagian besar. Atau setengahnya. Mengamalkan misku syahabat. Pada malam harinya menegakkan solat sekian rekat membaca ini dan itu.